Вершомет сходив на кригу і гуляв довкола пароплава, сподіваючись зустріти звіра. За кілька сот метрів від лахтака з'явилася полонка там мисливець вичікував нерп. І ведмедям уже час гуляти, сказав він, дивуючись, із відсутності звіра. Раз зодва зустрічалися сліди песців, і це наштовхувало на думку знову почати полювання на цього арктичного лиса. Адже перше полювання кінчилося нічим Пасток так і не поставили Зустріч з норвежцями і клопоти, що охопили мисливця Боцмана Примусили його забрати пастки назад на пароплав На цей раз вершумець сам відніс чотири пастки на те місце де колись з юнгою знайшов Еріка Олаунсена Слідів пистя він помітив там значно менше, ніж раніше але, очевидно, звір ще не відвідував ті місця. Ополонка між торосами взялася міцним шаром рівного льоду. Вершимед поставив пастки і вирішив найближчими днями спробувати мисливського щастя на острові. Наступного дня мисливець пішов оглядати пастки. Його супроводили Запара і Стєпа. Низько над обрієм світило сонце. Воно освітлювало крижане поле, вкрите торосами і сніговими застругами, пароплав і стрімкі чорні скелі, що вимальовувалися на фоні білого ландшафту острова Місячної ночі. По дорозі говорили про кригу. Вершомет висловлював припущення, що стискання може повторитися, що крижане поле, у яке вмерзлах так, може притиснути до берега, і тоді їм загрожуватиме небезпека лишитися без пароплава. Запараж гадав, що, по-перше, їх захищають айсберги, які стоять на мілинах. Про це, на його думку, свідчило те, що відколи вони стоять під берегом, не помітно ніякого дрейфу. І, по-друге, перебуваючи по цей бік острова, вони прикриті самим островом від океанської припливної хвилі. Розмовляючи, підійшли вони до першої пастки. На снігу біля неї сидів пухнастий звірок. Дві залізні дуги міцно тримали його за лапу. Налякана тварина притиснулася до пастки, звідки не могла висмикнути лапу. Вершомець спритним ударом одразу прикінчив пистя. Після того одвів пружину і визволив затиснену дугами лапу. Звіра вкинув у мішок ще ніс собою, знов налаштував пастку і рушив далі. «Треба сподіватись багатої здобичі, висловив свою думку Запара. «Хто його знає?» – відповів мисливець, не бажаючи про це говорити. «Тепле хутро має писець», – звернувся метеоролог до Юнги. «Тому й цінується так. Винищують його дуже. Але останнім часом все більше переходять на розведення в спеціальних розплідниках. Найкраще розводити його на островах, біля яких море або зовсім не замерзає» або замерзає на дуже недовгий час. Тоді вони не тікають з острова. В інших же випадках доводиться ставити огорожу, вкопуючи її глибоко в землю. Страшенно гризучий звір. Головне хапає в зуби все, що потрапляє на очі. У Фриттєфа Нансена, коли він зимував на землі Франца Йосифа, ці лисиці вкрали термометр. Через деякий час Нансен знайшов його в скелях, але вони вкрали його вдруге, і вчений, скільки не шукав, нічого не знайшов. «М'ясо їх можна їсти?» – поцікавився Стьопа. «Про це треба спитати вершомета. Я читав, що голландські моряки пробували їсти м'ясо пистя. Воно здалося їм дуже твердим і несмачним, але вони їли те м'ясо. Крім того, вони били білих ведмедів, але вважаючи, що ведмеже м'ясо отруйне, не їли його». «Ну і чудаки були оті голландці», – заявив вершомет, слухаючи запару. «Хіба ж можна таку гедоту їсти?» – мисливець троснув мішком. «І зовсім не їсти ведмежатини». Підійшли до другої пастки, але там їх чекало розчарування. Пастка стояла порожня. Порожніми знайшли третю і четверту. Лише в четвертій якийсь хитрун звірок витяг і з'їв принаду. Пройшовши по слідах, мисливець з'ясував, що це той самий писець, який лежав у нього в мішку.